Biz yəni keçən dərsdə artıq yəni firqələr bölməsində etmək olar ki, bəhailərdən qutardıq və bəhailər yəni ki, bəhailər həqiqətən də yəni İslam və nəinki yəni, İslamdan başqa səmavi dinlərə qarşı ən dici və ən, ə, o dinləri yəni mərhf etmək istəyən, yəni dinlərdən, firqələrdən biri idi hansı ki, bunun da onları yəni meydan yəni əsas səbəbdə yəni kafir, yəni düşmənlərin əli ilə olub, yəni rusların, ingilislərin əli ilə olub. Və bunki firqə də yəni, onlara e, nisbətən yaxındır. düz onlardan bir az aşağı olsa da, və bu da təxminən bəzi etiqad aləvakib, o bahayların etiqad ki onu bu qahdiyə ilə firqəşə yəni tətbiq eləyirlər. Və bu firqələr haqqında biz inşallah, yəni onların necə deyirlər, izhari onlar necə meydana gəldilər onların banisləri haqqında o banisin əxlaqı, şifətləri haqqında və sonra desə ondan sonra Peyğəmət Səlamın mövqeyi haqqında yəni Peyyəmət Səlamın sonuncu olduğu kimi onların mövqeyi barəsində ondan sonra qalqiyyətlər bu Peyğəmbərin dəvətində gəlib çatdılar və ondan sonra onlara qarşı necə deyəyim, mübarizələr, onlara qarşı mübarizələr və ondan sonra onların ehtiqatları var ki, hansı ehtiqatları daşıyırlar ondan sonra qadiyyəniyyələrlə müsəlmanları və qeyri-müsəlman onların əlaqəsi və qadiyyəniyyələrin başqa, yəni rəhbərləri və bu haqda inşallah danışacaq və bugünkü dəhsə isə ə, əsas, onu bilmək lazım, bu qadiyyəniyyə sirqəsinin əsas ə, başlıca etiqatları ümumiyyətlə, Peyğəmbər s.ə.v.in yəni sonuncu Peyğəmbər yəni olmadığını iddia eləməlidir hansı ki, bilirik ki Yəni Quran və sünnəyə görə, yəni İslam şəriətində Quran və sünnəyə görə sabitdir ki, peyğəmbər əsasən soncu peyğəmbərdir, ondan sonra heç bir peyğəmbər yəni gəlməyəcək. Və bunların da əsas dəvəti demək olar ki, bu cür ayələri yəni yozub isbat eləməkdir ki, yəni peyğəmbər əsasən sonuncu peyğəmbərdir, bir sonuncu peyğəmbər deyil, çünki onların yəni təəvvülətləri, yəni yozmaları var ki, inşallah, yəni o o mövqeyə çatanda, o bölmək çıxanda o haqqda inşallah yəni danışacağıq. Və Bu Qadiyanə firqəsi necə yarandı, necə inkişaf elədi? Əvvəla bilmək lazımdır ki, ümumiyyətlə 17-18-ci əsrdə 19-cu əsrin əvvəllərində ümumiyyətlə bu kafir dövlətlər ki, var Britaniya və Rus kimi, İngiltərə kimi, yəni İngilizlər, Ruslar kimi, onlar ümumiyyətlə o zaman ki, yəni müsəlman, həmçinin də başqa kafir dövlətlər, o zaman ki, yəni müsəlman tərəfdaşlarını öz necə deyirlər, öz əllərinin Biz onlar ə, müsəlmanlardan çox təcridlər görürdülər. Onlardan biri mə ki, yəni Hindistan tərəfi alanda, həmçində Rusda və bu barədə onlar, yəni elə bir planlar düzmək istəyirdilər ki, yəni onlara bu ə, müsəlmanların təcridləri, müsəlmanların təcridlərinə məruz qalmasınlar. Və həmçində bu firqələrdən biri də Qadiyani firqəsi ki, o zaman ki artıq yəni ingilislər yəni Hindistanı yəni alanda, yəni Hindistan öz ələrinin altında keçəndə onlayn yəni, özlənmə əqidələrini, özlərinə rəylərini orada formalaşdıran, yəni onların hakimiyyətini orada, yəni üstünlük verən, yəni insanlar axtarırlar və şəhərçik buna görə də onlar, yəni Əhməd Qadiani nəsli ailəsini, yəni münasib gördülər və onları da özlərinin, yəni öz işçi kimi seçdilər. Və bu firqə də, yəni Qadiani firqəsi də demək olar ki, yəni miladi tarixi ilə yəni, 19-cu əsrin, 19-cu əsrin E, axıllarında yəni meydana çıxdı. Çünki artıq e, 1835-ci ildə Əhməd Qadiyanın doğulması və tə, onun da artıq e, 20-dən yuxarı, 25-dən yuxarı yaşa çatandan sonra yəni bu əqdəni, bu firqəni meydana gətirməsi təxminən artıq 19-cu əsrlə axıllarına yəni havalə edir. Və bu firqəl etmək 19-cu əsrin axırında artıq malı Hindistanda və Pakistan tərəfində yaranmış ki, o tərəflərdə bu Qadiani adı ilə, yəni, yəni məşhurdur. Və Abil, ə, Afrika dövlətlərində isə bu firqəyə Əhmədiyyələr deyilir. Əhmədiyyələr, yəni firqəyə adı verilibdir. Və dedi ki, ingilislər o zaman ki, yəni öz Hindistan, öz əllərinin altına keçirəndə onlar orada öz ə, necə deyərlər, öz imkanlarını genişləndirmədən ötəri, onların hökuməti, yəni tərəflə meydan ötəriyən İsə deyirlər, e, bu hakimətə laik bilməyəndən ötəri onlar özlərini, yəni əlaltılar, yəni seçildilər və baxınlən onlar bu Qadiyani yələrinin, yəni Əhməd Qadiyan nəsillərini özünə uyğun seçmə. Həmçində nəyənsə bu ingislər, həmçində e, beynahaq, yəni Yahudi təşkilatı da, yəni bu, yəni rəydə idilər, onlar da bu ingislərin bu əməlinə növlə dəstək verirdilər. Və görürük ki, o zaman ki, yəni Pakistanın da Xadiş də nazili, məsələn, Zəfərullah O da yəni bu qədiyyəni firqəsinə olanda, bunun vaxtında demək olar ki, əsas bu qədiyyəniyə firqəsi Pakistanda və Hindistanda, yəni, geniş, yəni inkişara, yəni geniş yayılmasına yəni səbəb oldu. Və sonra tədricən yəni bu vəzirin, yəni Xadi işlər nazirinin yəni, ilə bu dəvət artıq Suriyaya, İraqa, Türkiyəyə və Afrika dövlətlərinə demək olar ki, yayıldı. Həminsinə yəni İndoneziyada bu, yəni firqə adlan çox yayıldı. Düzdür, yəni, bu firqələrin də əsas yəni ideyaları ən birinizdən öz batilləri güruza vermək deyil. Onlar özlərin yəni bir İslam tülqəsi kimi qəlmə verirlər və sonradan isə görürsən ki onlar artıq öz batillərini yayırlar. Həmçində bununla yanaşır, şey, biz bu Pakistan, Hindistanın yəni alimlərindən olan, yəni əhlüsün alimlərindən olan Əhməd e, ilahi kimi hansı ki, o yəni ünveter ustadçılar və bu firqələr barəsində çox yəni məşhur alimlərdəndir və onun kimi alimlər, yəni bu firqələrə qarşı dəniz çoxlu yəni cihadla yerilər, yəni ki, bilmədən cihadla yerilər. Onların iç yüzlərini bəyən elədilər və onları həqiqətən də cəmaatı güclədir çatım gələn aid olmağa çalışırlar. Çünki müasir alimlərdən ki kimlər ki yəni, bu firqə haqqında yazmaq istəyir, onlar həmin bu Hindistan, Pakistanlı alimlərin yazılanına yəni çox istifadə edirlər. Və bunun da əsası elədir ki, yaranması da yenə də yəni ingilislərin, yəni, o dövlətdə olan rəhbərlərin səbəbləri oldu ki, onlar yəni özlərinə, yəni, onları daha münasib bildilər. Amma onların ilk banisi, yəni ilk panisi, demək olaraq, onun adı yəni Qulam Əhməd Qadiyan idi, ki, e, Hulam Murtadanın en ali oğlu idi və anası da ki, e, Cürac Bibi idi. Cürac Bibi də onun anası idi və onlar Düzdür, e, onun e, Əhməd Qadiyyən öz yazılı kitablara görə, o, bəzi kitablarında qeyd edir ki, bu, deməli, nəsli fasdır Və bəzi kitablarında qeyd edir ki, onun e, nəsli manqollardandır Və bəzi kitablarında qeyd edir ki, bunun əsli, yəni, Çinləndir Və bəzi kitablarında qeyd edir ki, o, yəni, Fatimənin, yəni, Fəyəm qızı Fatimənin nəslindəndir və bəzi kitablarında qeyd eləyir ki, bu nəsli Səmərqəndəndir və ümumiyyətlə e, və bəzən də qeyd eləyir ki, o, yəni İshaqın ön övladlarındandır. Yəni bəni İshaq, yəni artıq bu da artıq nə ola ki, yəni Yahudi tərəflərə keçir. Yəni artıq öz zənnini o millətdən sayır və o yəni bucür, yəni özünə yeni təsərrüfat verir. Yəni necə deyirlər, özünün e, bucür yəni hallanmasını özü, yəni bilərəkdən eləyir və özünün də öz yandaşının zəif olmasını iddia edir. Həmçinin də id edir ki, Yəni güya Allah Subhanahu buna, yəni yuxuda vəhk gətirdi ki, bu əsli parçalandır. Yəni ki, bunlardan deyil, əsli bununla parçalandı. bu da daha yaxındır ki, yəni onun həşeyinə faslətən olması. Və onun demək olar ki, onun haqqında ə, danışanlar, onun haqqında danışanlar, yəni onun əsas əsas, yəni yanında olanlar bu zon haqqında yəni çox məlumatlar verirlər. Yəni onun oxumağı və başqa şeyə haqqında necə təhsil aldı, necə yəni vəsfələrdə çalışıb və onun doğumu isə yəni hicri ilə təxminən 1835, bəzəldilər ki 38, bəzəldilər ki 40-cı illər, bu illərdə yəni təzahür edilir. Yəni bu illərdə doğulub o da, ilə, o da hicri ilə təxminən 1256-cı ilə düşür. Yəni bu illərdə bu, yəni təxminən doğulub və onun ailəsi də de, demə olaşı, yəni ingilislərsinə, yəni çalışanlar idi. Çünki ingilislər yəni bu ailəsini, yəni onların hökumətinin yəni tərfin tutmaqdan ötəri, yəni əsas yəni insanlardan yəni hesab edirlər və buna görə də onlar ona necə deyirlər, e, lazımin də yəni maddi və mənəvi yardımlar edirdilər. Çünki o zamanlar artıq Hindistanı insanın artıq e, qadiyaniyələr filiqəşərmə yarmağında bax insanda nə olacaq artıq beynində onlar tam öz necə diyərlər, əllərin altına yəni almışlar. Və o öz uşaq yaşında, uşaq yaşlarında demək olar ki, yəni ədəb kitapları, mantiq kitablarının və başqa yəni elm kitaplarını kitabların oxuyub, elmi kitabların oxuyub və onun özünün özü haqqında isə öz kitablarında yəni necə deyirlər çox geniş yəni özü haqqında məlumatlar yığıb və məlumatda nə olar ki, E, bir-birinə ziddi yəni, olan məlumatlardır. Çünki onun, necə deyərlər, onun öz yanında olanlar onun haqqında qəst eləyəndə deyirlər ki, bu insan deyir, artıq e, saatı, baxmalı, saatın neçə olduğunu bilməyir, əqrəbləri tanımırdı. Saat balazı əqrəbinin haradadır, böy əqrəbinin hansıdır. Həmsən deyir ki, bu insan sağ əlindən soğ əlinin ayıra bilmirdi. Yəni, ki soqla nı şəkərlən duza ilə bilmirdi. Yəni e, niyə görə adını da qoymuşlar ki, buna o qədər vəhilər nazlı olur ki, başı o qədər vəhiyə qarışıbüsü, yəni sağ ilə sol ilə ayıra bilmirdi. Və deyir sağ əlin üstündə yəni, bir işarə qoymuşu və saatı bilmədiyin bir işarə qoymuşu. Bu da niyə görə bununla ki belənsiz formalaşsınlar ki, yəni bu adam vəhiyə başa qədər qarşı gəl, sağ ana sol əlin ki, həmin Onun haqqında yazanlardan, yani həmən alim, ə, Əli İhsən iləhi, o isə deyir ki, bu adam ə, əgər bu özü belə vəsv edirsə ki, kitablarını belə vəsv edirsə ki, yani bu adam sağ əlin, sol əlin, əlin, güya bunun vəhi qaşıb, vəhi, yani başı vəhi qaşıb, bir vəsv onda necə ola bilər ki, yəni ingilislərin yaxşıları barəsində 50 lənə tondan yuxarı kitabı, necə yazıb o kitabları? Əgər bunun başı vəhiyə qarşıbsa, çünki öz, öz kitabında, yəni öz sözü də var, onun deyir ki, ə, öz kitabında qayıdım, deyir ki, mən deyir, öz kitablarımda, öz kitablarımda artıq deyir, ə, İngiliz hökmətindir, çox qaldım, çox təriflədim, çünki onların bu hakimiyyətə layiq olduqlarını bildirdim. Həmçinlə deyir, cihadı, yəni öz kitablarımda ləğv verədim ki, Çünki, e, yəni ki, ziyadla insanlar başları ayrılır, yəni hakimiyyətə, yəni ingilislərə qarşı çıxırlar. Hancı ki, bu ingilislər bu hakimiyyətə daha haqlıdırlar, onlar bura daha layıbdirlər və belə olduğu halda, yəni... E Əhsan Əli Həsən ila hədiyyə belə olduğu halda, əgər bu insan başları bu vəziyyətə qarşıbsa, sağalın soru ay ayıra bilmirsə, və bu niyə bu ingilislərin tərifindən tarixi 50-də tom kimi niyə yaza bilər? Yəni hansı baxdığına çatdırıb. Yəni bu da onu göstərir ki, yəni bunları, yəni bu cür insanları ingilislər, yəni özləri üçün daha iyi istifadə edirlər. Çünki ham bilir ki, yəni o vaxtlarda demək 18-ci, 19-cu əsrlərdə əvvəllərində E, İnglisərlə ümmiyyətlə bu İslamı, yəni dağıtmadan ötəri, çünki onlar, yəni kafir dövlətlər ümmiyyətlə yəni İslam torpaqlarının, yəni öz 56-dan keçə, və buna görə onlar müsəlmanlar tərəfindən çox təziqlə gördülər. Buna görə bu inglislər nə ola ki, hər getdiyi dövlətlərdə yəni, öz bu müsəlmanları dağıtmadan ötəri, yəni firqələr, firqələr düzəldir də, firqələr düzədlər ki, hanso firqələr ki, əsas da məqsədləri onların Yəni cihadı ləğv eləmək, yəni cihad barə aradan qalmaq niyə görə? Çünki hamı bilirdik yəni cihadla insan yəni, kafirə qarşı döyüşə bilər. Əli cihad olmadığı haqsa, yəni müslüman necə döyüşməlidir? Ona görə də bunların, yəni bu cür birinin birini həyata keçirən həmən bu Quləm Əhməd Qadyani idi ki, hansı ki, bu fiqəm ilk yaradçısı da yəni bu idi. Və onun vəşqləri haqqında da danışanda Həmçinin də onların onun deməli ola ki, şəxsi, yəni sifətlər haqqında danışanda, yəni əl-əhsani ihsan ilah buyurur ki, həmçinin o dil çox, yəni dildən çox fasiqdir. Dildən çox fahsi Çünki onun yəni, dövründə ona qarşı, yəni çox insanlar, çox alimlər var, ona, ona qarşı rəddlər yazırdı və bu alimlərin o rəddlərinə qarşı, rəddlərinə qarşı onların hərdən çox yəni, falsiqləyir həmizində çünki e, a, müəllif gətirir ki, bu da deyir Peynizam hədsinə yəni, uyğundur ki, Peynizam buyurur ki, yəni münafiqin alamətlərindən biri odur ki, e, əgər sənin mübahisə ediniz neyə? Fəcər yəni, ağzı pozunluq eləyək, hancı ki bu baxımdan da, bu baxımdan da görür ki bu Əhməd Qadiyan da o idi, o cürlərində idi Ona qarşı danışanlar görürsən ki, əddin atıq, yəni başı vəhiyyə qarşıqan insan görürsən ki, əddin atıq ağzından çox nəlayıq sözlər məsələn, bu danışanlar biri bu deyir ki e, deyir, Ən murdar insan Ən murdar bir itdir, donuzdur. Vədi flankəst, sankəsi donuzdan da mır, donuzdan da yəni mırda, donuzdan da, yəni itdən də, yəni piçdir. Həm də deyir ki, məsəl baxır, deyir ki, fulanın al-ghawu al-jahil al-kaliyul kalb, al-ahmaq abdal al-kaddab al-la'in ibnuz-zina və al bu burada belə ki, flankəst deyir cahildi, it kimidi, axmaqdır, nə ə e, cinauldan törənəndir, şeytandır və bu cür şeylə görürsən ki, həqiqətən də həqiqətən də görürsən ki, yəni bu başı e, vəhiyyə qarşısında insana heç layiq olmayan sözlərdir ki, yəni özü bu, yəni bu kitabda onu qeyd eləyir. Və ona qarşı izlətdərdə isə alimlər həqiqətən də çox, çox sərt mövqelər tutublar, sərt mövqelər tutublar və niyə görə hətta haqqı bəyan eləməkdən də təri, çünki həqiqətən bunun səbəbiylə də onlar həqiqətən də insanları çox uadə biliblər. Mesaj onun danışmana bir buyur ki, la yujadatu dunya shayun an jismil khinzir walakinul ulama alladhe yunkhlifunani hum an jismil khinzir. Ey ulema ya akulu el jeyfeti wa ayetul arwahun najisa. ki dünyada dey donuzdan necisli heç bir şey yoxdur. Hansı alimlər ki mənə muhalif çıxılar onlar deyir onlar. Yəni donuzdan da yəni muzdar da donuzdan nəcislər. Bir ey alimlər hansı kim öləti alimlər və onlar həmçinin ruhub də desə, yəni necist. Yəni görürsən ki, həqiqətən də Necib müəllimin dediyi kimi, yəni başı vəhyə qarşı, sağ əlin sol əlinə ayırmayan, belə də deyirlər, saatı bilməyən, yəni, saatla göbələri bilməyən, duzla şəkəri ayırmayan insan amma yəni, görürsən ki, həqiqətən də danışanda yəni çox, yəni nalayiq yəni sözlərlə danışır. Və onun haqqında da düzdür, Onda alıb burada ayrıca bab dair bir şey. Onun ingilis ingilisan onlarla yəni əlaqələri. Əsək ki, yəni onun barəsində onun dövründə də yaşayan alimlər də yəni qeyd edirlər ki, bunların ailəsi ümumiyyətlə ingilislər, yəni şadiq ailələrdən idi. Yəni ingilislərə, yəni, çalışan ailələrdən idi. Hansı ki Onlar bu Qadiyani nəşrində gördülər ki, bunlar onların məqsədlərini həyata keçirməkdən ötəri, yəni əsas, yəni qüvvələrdəndir. Və o da demək olar ki, həmin o Qadiyan özü də özü kitabında qeyd edib və buyurur ki, "Laqad qadaytü mu'zamu umri fi ta'yid al-hukumat al-ingliz wa nusrataha." Demədir, artıq ömrümün çoxunu, ömrümün çoxunu İngilis dövlətinin köməyi və onun dayaq olmağından ötəri çalışdım. و قد ألفت في منع الجهاد و وجوب طاعة قول الامر الانجليز بدليل مدي artıق 1.50dən çox kitab yazım niyə görə cihadı qadağan eləmək və demə İngilisin sözünə qulaq asmaq barədə İngilisin sözünə qulaq asmanın vacib olması barəsində من كتب وله اعلانات و نشرات ماله جمع بعضه الى باق لملا 50 خزانه و نشر جميع هذه الكتب في بلاد سيدائما وكان هدفي دائما أن يصبح المسلمون مخلصين لهذه الهجومه وطمحي من قلوب ملك قصص المهدي الشفاق المشي الشفاع والاحكام التي تبعث فيهم عاصفه عاصفه جهاد تطش بقلوب الحمقاء جو ندي ديك مانيير دي بو المهده بو كتابلردا بو انجلش شايي تعريفلماق او حكمتي تعريفلماق اونلا ديملي صادق cihadı məsələmək, cihada çağıran səbəbləri aradan qaldırmadan tələy. Ömrümün bütün hissəsini buna həsr ki, insanlar, deməli, ingilislərinə sadiq olsunlar, onların hökmətinə qarşı çıxmasınlar və onlara sadiq olsunlar. Mən deyirəm, mən bunu bir öz kitablarımda, buraşlıqlarımda və başqa deyəndə qəzetlərdə, başqa elanlarda, e, yəni, yayıntı yayıntılı məlumatlarında bunları, yəni yaydım, hansı ki, onlar 50-dən çox, tonlar yəni, tomlar edir, Hansə ki o bu məlumatları bu kitablar mən deyib çoxlu yəni Ərəb dövlətlərində Misirdə Şamda Türkiyədə Yəni, başqa yerlərdə yaydım və əsas məqsədim də o ki, insanlar, yəni, misalmanlar, yəni, bu ə, İngiliz sövlətinə ixlaslı olsunlar və onların qəlbindən, necə deyilə, mehdinin qısasını, mehdinin, yəni, əhvalaqdanı ki, mehdi gələcək, yəni, cihad olacaq, misalmanlar kafirləri qıracaq, bu cür heykayələri deyir, bu cür məlumatlar, insanlar, misalmanların sinəsindən yığışırdı, həmsin deyir ki, O əhkamlar var ki, cihadla bağlı əhkamlar, hansı əhkamları insanlar biləndə cihada meylli olurlar. Mən onları insanların, yəni qəlbindən şişdim. Və həqiqətən dəsə bunu, yəni yazan özü də kitabdan yazan özüdür. O bu düsturları oxuyandan sonra görürsən ki, həqiqətən də, yəni, o insanın, necə deyirlər, həqiqətən də, yəni ingilislərə şahid olduğu, yəni biruza verir. O ki qaldı, yəni, üçüncü 3 onların peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm haqqında yəni Onlar düz iddia eləşdi, yəni Peyğəmbər (s.ə.s) sonuncu peyğəmbər deyil. Baxın, yəni, bu barədə Quranda və hədislərdə də gəlir. Yəni Quranda və hədisdə yənan ki, Peyğəmbər deyir ki, "Va xatamul-ənbiya və Allahu subhanahu və e, Peyğəmbər (ə.s) buyurur ki, "Və lakin la nabiya ba'dahu", hədisdə də bu var. var ki, Peyğəmbər deyir ki, deyi ki "Sən mənim mövqeyim Harunla Musa kimi də balakim məndən sonra peyğəmbər yoxdur." Həmçində e, Peyğəmbər buyurur ki, "Abdimə (ə.s) ki, bu etdi bütün insanlar onun mələklər göndərdim və başa keçdi bu ki, sonra peyğəmbər yoxdur. Və bu cür rivayətlərdə, yəni müsəlmansa, yəni yetərli dəlillərdir. Ancaq bunlar, yəni bu Əhməd Qadiyanin firqəsi və e, onlar isə iddia edirlər ki, onlar iddia edirlər ki, hər kənsə bu soncu peyğəmbər o deməkdir. Əgər bir o deməkdir ki, Məhəmməd'dən sonra peyğəmbər olmayacaq. Yəni Məhəmməd'dən sonra, Məhəmməd'dən sonra, əgər onun qəbəminindən, onun e, tayfəsindən, yəni, Müslümanlardan peyğəmbər çıxırsa, və onun sonuncu peyğəmbəri də, yəni demək istəyir ki, hansısa ki, yəni məndən sonra peyğəmbər olmayacaq, yəni onu təkcə, çəsir. onun şəxsindən sonra, onun şəxsindən sonra olacaq. Hətta indi bu peyğəmbər əgər peyğəmbər ümmətindən çıxırsa, bu heç də peyğəmbər atasın ümmətindən çıxmaq deyil. Çünki yeni gələn peyğəmbər, əgər orijinal təzə şəriət gətirmirsə, o yeni peyğəmbər Yəni o, yəni təzə peyğəmbər deməyir. Əgər peyğəmbər gəlirsə, əgər o peyğəmbər şəriətini qalırsa, o o deməyir o yeni peyğəmbərdir. Çünki onlarda əskərindən yeni peyğəmbər oldu, yeni peyğəmbər oldu ki, o yəni yeni şəriət gətirməlidir. Və onların demək bu ayələrin nüfuzları yozmaqlarından, e, yozmaqları yolundan bir odur ki, onlar buyururlar ki, e, Allah Subhanahu va taala bu peyğəmbəri göndərəndə e, peyğəmbərdən ə e, deməli ola ki, elə insanlar, elə insanlar qaldı, elə insanlar, yəni gətirdil ki, hansı o insanlar, yəni ilahi, ilahın vəhyinə layiq olan insanlar idi, hansı ki, onları yəni Allah Subhanahu bu peyğəmbər ümmətindən seçdi. Həmçinin də başqa onların yəni, yozmaqlarından biri odur ki, e, xatmin Quran mənası o deməkdir ki, Ə, yəni ki bu dinin kamilliyi peyğəmbəsasə ilə bitdi. Yəni dinin kamilliyi peyğəmbə ilə bitdi. Yəni xatəmül-ənbiya ki, dinin kamilliyi Məhəmməd peyğəmbərsə ilə bitdi. Yəni yeni peyğəmbər gəlsə, gəl şəriət gətirməsə, bu demədir ki, o peyğəmbərsə ümmətdən qəraxsı. Həmçinin onların yozum alanan biri odur ki, ə, peyğəmbər sallallahu əleyhi və sallam, peyğəmbər sallallahu əleyhi və yəni olan bir insan idi. Ən yüksək məqama layiq olan bir insandır. O mənanədəki peyğəmbərdən başqa peyğəmbər yoxdur. Yəni onun məqamına, onun dərəcəsini tutan insan peyğəmbər yoxdur. Amma ondan aşağı dərəcədəki, yeni şəhədət gətirməyən peyğəmbər var. Yəni bunların etiqatlarına yəni biri budur. Həncə buyururlar ki peyğəmbər solsəl xətim deməyin mənası, yəni onun üç sonra deməkdir. Yəni Peyğəmbər e, sonra peyğəmbər olmayacaq. Yəni onun üç əsr müddətində olmayacaq. Onun ölsdüyündən sonra yəni peyğəmbər olacaq. Həmçində o, ayə, hədisləri, yozmaqları onların mənası odur ki, əgər bir insan, bir insan, ə, yəni bu həmən Əhməd Qaz, yəni yeni bir, ailəcə bir müstəqil peygəmbərdir, odur, Məhəməd peygəmbəs asəqəm, yəni körgəsidir, yəni körgəsidir, yəni bu onların, yəni bu yozumlarından biridir. Həmçində onların ə, təvülətlərindən bir odur ki, ə, insanların, insanların, insanların ehtiyaclarını ödəməyə barəsində, əgər kimsə desə ki, Peyğəmbər salsam, sonunda ondan sonra Peyğəmbər yoxdur, yəni bu deməkdir ki, Məhəmməd Peyğəmbərdən sonra insanların içində ehtiyacı yoxdur. Amma bu da özü batı sözü, çünki insanların deyil hər dövdə, hər zamanda ehtiyacları var və bu ehtiyaclarını yəni Allahın ünsiyyəri qurmaqdan ötəri yəni yeni-yeni Peyğəmbərlər ehtiyacı var. Həmçində onların sonuncu peyğəmbər barədəsinə yəni, təvihlətləri bir oldu ki, təvihlətləri bir oldu ki, əg kimisə çəkir sonuncu peyğəmbər Məhəmməd onsa peyğəmbər yoxdur. Yəni mənası oldu ki, Allah Subhanahu qaldir deyil ki, yeni bir peyğəmbər göndərsin. Yəni, bu cür yəni batil təvihlətlər bunlar yəni meydanə gətirilirlər və bu cür yəni şübhələrlə də görürsən ki, yəni həqiqətən də necə deyirlər, e, şavassız yəni, cahil insanlar onu azdırırlar. Və inşallah gələn dəstə, yəni onların başqa təsirlərində, ondan sonra onların əqidələri barəsində hansı metodlar onlar bu Peyğəmbər dəvətinə gəlifçisi onlar haqılda danışacaq. Və düzmə Allah bilir, və sələfə mühəmmədi və aləli mühəmmədi. Çəzi ilə də öldürənləri öldürülər, çünki artıq İngilis çıxandan sonra müsəlmanlar baş qaldırdılar. Baş qaldırdılar, çünki o dövdə də bunlarda, insana insanlar parçalarında sələfi alimlər vardır. Onlar da hücrələr, dəlillər qaldı, insanlara ayıqdılar, bunlara qarşı tədqiq göstərdilər və özlərinə özləyə qovanı qovdular. Aba bununla yanaşı bir onlara deyil, həsək kök qalıqları qalıq. Sonunda indi olanlar azadırlar? Şək yoxdur. Həmsinə yox, Peyğəmbərin sonuncu olmadığını. Əsasənə bu, Şək yoxdur ki, Peyğəmbər, sağsanın sonuncu Peyğəmbərdir. anca e, gələn olan Mehdi isə Peyğəmbərdir, O sadəcə necə deyirlər, e, Fərisamın nəslindəndir. O həm da peyğəmbər adı kimi və ataşına da Fərisam atası kimidir. Bu e, sadəcə yəni salihlərdən, hansı ki Allah Subhanahu onu göndərəcək, bu qiyamətin əlamətlərindəndir. Hansı ki onun əli ilə də demə ola ki, yəni o kafirlər əzizə çəkəcək, kafirlər dolacaq və inşallah çalışar ki, yəni gələn dərsdə indi inşallah yəni mehd haqqında, yəni danışaq çünki adı necə dəstik ki, yəni bu barədə olur və inşəələ Allah səhələl həssal məsəl-sə bir-iki dəhsəl bu halkıda aşağıdır.